Namota se, Bhagavato, Arahato, sama, sambudase. Namota se, Bhagavato, Arahato, sama, sambudase. Namota se, Bhagavato, sama, sambudase. Jestliže chceme studovat buddhismus, tak jediná skutečná studie je, že použijeme tu laboratoř, kterou máme, jinou laboratoř, nemáme. máme. A to je naše tělo a naše vědomí. Hm? Je to tak? Jestliže použijeme tuto laborator, pak všechny principy, co najdeme v písmu, budou jasné. Jestliže nepoužijeme tuto laborator, tak ty principy nebudou jasné. A stále budeme mít pochybnosti, je to opravdu tak, jak to je psáno, nebo třeba je to jinak. Ale opravdový buddhismus vlastně je zkušenost, kterou zažil Buddha, zažili jeho žáci. No a my to můžeme zažít tež, protože ta zkušenost byla předávána z generace na generaci. Tak můžeme začít s praktickou metodou, Namo se bhagavato arahato samma sambuddhasse. Namo tasse bhagavato arahato samma sambuddhasse. Namo tasse bhagavato arahato samma sambuddhasse. Tak než začneme s technikou meditace na dech, tak jak je vysvětlována v Číně nebo v Tibetu. Hm? Většina z nás, kteří se zabývali touto meditací, eh, znají učení z hlediska Terevádové tradice, která se dobře zachovala. Eh, tradice čínského buddhismu na dech a tradice tibetského buddhismu na dech se ne tak dobře zachovala, protože v těchto tradicích spíše byla zdůrazňována bezobjektová meditace. Hm? Ale právě, aby jsme se dostali do meditace bez objektu, která není vůbec snadná, potřebujeme meditaci s objektem. A jako pro meditaci s objektem, dech je ten nejpříhodnější objekt, protože dech je stále s námi ať jdeme kamkoliv, jdeme tam s dechem, ať jsme kdekoliv, jsme tam s dechem, pokud žijeme, jsme tady s dechem, až nebudeme žít, až budeme mrtvolky, tak tady budeme bez dechu. A nebo, jestliže se naučíte mistrovství v vědě samády, no tak se naučíte i být bez dechu v tomto momentě, ale to není tak snadné. Přestože se naučíme být bez dechu v tomto momentě, jestliže získáme jisté mistrovství ve vědě samády, dech bude s námi v těch jemnějších podobách. Pránické podobě, bez prány samozřejmě nemůžeme žít ani v tom nejhlubším samády. No a ta meditace čínská a indická navazuje též na učení tantry, kde vlastně prána a zkušenost pránického těla je jedna z nejdůležitějších zkušeností právě ve vědě samády. Hm? Ale aby jsme se dostali na tu meditaci na dech, nejprve si zopakujeme, možná pro některé z vás už je to banální, no ale někteří z nás nejsou starí zajíci v meditaci, tak to tak banální nebude. Co jsou vlastně základy meditace? aby jsme mohli meditovat, jaké předpoklady musíme mít, aby jsme se dostali do hlubší meditace. Do té meditace, která nás povede k zjemnění počitku těla a počitku vědomí, což je vlastně předpoklad veškerých hlubších stavů, které si přejeme dosáhnout ať už hlubších stavů, které potřebujeme k lepšímu fungování ve světě, nebo i hlubších stavů, které potřebujeme k tomu, aby jsme dosáhli osvobození od strasti, což je vlastně v hlubším smyslu vlastně účel a cíl jogi. Ať už je to v buddhistickém pojetí nebo v jiném pojetí, jakékoliv pojetí jogi se učíme vlastně vysvobození ze strasti, je cesta jogi. A bez pochopení této cesty vlastně osvobození ze strasti z hlediska jogi není možné. Tak co jsou tedy předpoklady k tomu, aby jsme efektivně meditovali a aby jsme dosáhli lepšího fungování ve světě a aby jsme dosáhli přístupu k, k vědě, opouštění, opouštění strasti, která je vlastně věda jogy. První předpoklad se nazývá ve vědě jogy se nazývá kája Viveka. Hmm? kaya znamená tělo, Viveka znamená má dva významy a že má dva významy, to není náhodné, to má hluboký význam. Viveka ze sanskritského korene vič zde asi nejsou Studenti sanskritu, ale je obzvláště zajímavé někdy pochopit etymologii těch slov, které v Joze používáme. Víč znamená rozdělit. A vyvejka znamená vlastně správné rozdělení. Správné rozdělení to jsou azijské zvyky, nikdy. <laughs> Můžeš takhle Správné rozdělení tedy znamená moudrost. A druhý význam Viveka je izolace nebo oddělení. Hm? Oddělení v tom smyslu, že se izolujeme. A izolujeme se od čeho? Izolujeme se od pěti smyslů. Hm? Jestliže se izolujeme od pěti smyslů, vědomí se obrací samo na sebe. Jestliže se vědomí obrací samo na sebe, praktikujeme jogu, Praktikujeme cestu k opuštění strasti. Praktikujeme moudrost, která vede k opuštění strasti. Jestliže naše smysly jsou obráceny ven a mentální vědomí je sleduje, no pak samozřejmě, co se týče moudrosti opuštění strasti, nemáme k ní přístup. Hm? Je, je třeba to pochopit. E v dnešním moderním světě pro většinu z nás je meditace tak těžká, protože jsme zvyklí a naše společnost nás v tom stále, stále podporuje. Jsme zvyklí stále obracet smysly ven a hledat moudrost venku. To znamená hledat moudrost v uspokojení pěti smyslů, a to ať už je to v práci nebo ať už je to v rodině, ať už je to ve společnosti, jestliže tak děláme. Pokud nerozumíme Joze a vědě jogy, tak vlastně nemůžeme se vyhnout strasti. Není možné se vyhnout strasti, jestliže naše smysly jsou obráceny ven. Aby jsme, se, aby jsme získali vědu, jak se vyhnout strasti, právě musíme obrátit smysly dovnitř. A pak máme přístup k moudrosti, která odstraňuje strast. A právě věda meditace, tedy vnitřní yoga, je věda, která spočívá v tom, že odstraníme Tendenci, nebo jsme si vědomí, spíše než odstraníme, jsme si vědomí, že ta tendence, že naše mentální vědomí sled je venku a sleduje smysly, vlastně nám neprospívá. Jestliže to nepochopíme, nepochopíme jogu. Yoga Doslova znamená spojení, spojení s tím, co je v nás opravdový. A z hlediska buddhismu, včera jsme se o tom zmínili, to, co je v nás opravdový, to je právě ten skrytý lotus v bahně, který většina z nás prostě nevidí. A bohužel i mnozí z nás ani nechtějí vidět. tedy kája znamená eh, ta moudrost, která obrací smysly dovnitř A tím pádem vlastně zjemňuje smysly. Podle učení buddhismu dotek, který máme okem, uchem, nosem, pusou, a tělem je hrubý dotyk. Hm? Srovnán v abidarmě jako dva berani, jestliže naše vědomí se stane jemné cestou jogy, je to stejný dotyk, jako dá se to srovnat, jako když dva berani zápasí pomocí rohů. Hm? Dotyk mentálního vědomí je jemnější. Dotyk mentálního vědomí s objektem, s mentálním objektem, je jako srovnán s dvěma kotoučima bavlny, které jsou o sebe trhou. Jemný dotyk. Díky hrubému dotyku naše vědomí se stává hrubé. Díky jemnému dotyku se naše je vědomí stává jemné. Hrubé je vědomí si může být vědomo jen hrubých rozlišení. Jemné vědomí si může být vědomo jemných rozlišení. A věda jogy záleží na jemných rozlišeních, které nejsou přístupné hrubému vědomí. Právě proto první. Předpoklad jogy je obrátit vědomí dovnitř. A nejlepší prostředek k tomu je právě dech. Jestliže se koncentrujeme na dech, obracíme vědomí dovnitř a naše smysly se nezabývají tím, co je venku. Hm? Je to tak? Všichni to vidí? Hm? Když to všichni vidí, jarda mi prinese skleničku vody. <laughs> nebo nebo čaje, když tak, ne? něčeho teplýho, prosím. Tak proto v buddhismu ve všech v rozpravách buddhy, kde se mluví o meditaci, Buddha nejprve vyslu, vysvětluje, že meditující se uchýlí eh, do prázdné místnosti nebo do lesa, nebo eh, podstrom do místa, kde prostě je lehké praktikovat. Eh, vědomí od vnějších objektů a vrátit ho domů, tedy do mentálního vědomí. Hm? Teď jsme tady pohromadě, to znamená, proto jsme tolik dávali důraz na mlčení, hm? protože jestli jste si všimli, když upovídaná mysl je právě ta mysl, která se stále obrací ven, a mysl, která mlčí, je ta mysl, která se obrací dovnitř. Proto v sanskrytu moudrý muž se řekne muni, což znamená ten, kdo mlčí. O tom jsme včera mluvili. Ne, to neznamená, že moudrý muž nemluví. Je slavný příběh o. Čínském mistru, legendárním mistru Laocu, který neměl žádného žáka a celý život mlčel, ale když zestárnul, tak co se stalo? Tak přijímul někoho, protože musel, jeho fyzická kondice už nebyla tak dobrá, tak přijímul žáka, který se o něj staral, vařil mu jídlo. A jednou v ranních hodinách vylezli na vrchol hory. Vlávac nebyl obyčejný člověk, ale místo prány, místo jogy, tak asi vylezl s velkou lehkostí i ve starém věku. A dívali se, na jak v údolí se zvedají mraky, červánky. A jeho žák to nevydržel, ale podívejte, my jsme, jak krásné barvy dole v údolí. A mi z toho poslal domu a zůst, stále dále zůstal sám. <laughs> to neznamená, že my budeme sledovat Laoce, ale co to znamená, je pokusíme hm, se prodlévat v mlčenlivém vědomí, aby jsme pochopili vlastně, o co se nám jedná. Protože to vědomí, které se obrací k pěti smyslu, je to ukecané vědomí. A to vědomí, které se obrací k mentálním objektům, které se obrací dovnitř, které je introvertní, to vědomí je mlčenlivé vědomí. Jedině tímto vědomím vlastně můžeme poznat ten lotus, který je v nás, kterému teš buddhismus ho nazývá nirvánou. Teď mě napadá jeden verš z Damapady, který říká: Anya nibbana gamini, Anya Lábu upanisa Je tam jatábu, tam jatua, sáva koho, ty Když někdo pozná podle pravdy, tak jak to opravdu je, že je jiná cesta do nirvány a že je jiná cesta k osobnímu zisku ve světě, ten, kdo to tak pozná podle pravdy, ten se stává žákem Budhy. Budhy ve smyslu probuzeného. Žák být žákem Budhy, jak se budeme bavit večer, je být vlastně žákem. Konkrétní forma probuzení. Budha neznamená nic jiného v sanskritu nebo v páli, než ten, kdo je probuzený, kompletně probuzený. A my právě z hlediska jogy, my jsme ve stavu pospávání, protože naše smysly se stále obrací ven místo, aby hledali uvnitř. A to hledání uvnitř to se, tomu se právě říká kája, vyvéka, izolace těla, neboli. Moudrost vůči tělu. Moudrost vůči tělu znamená, že chápeme tělo. Jogin začíná chápat, jestliže pracuje seriózně na Joze, začíná chápat tělo zevnitř. Ne jako něco zvenku, ale něco zevnitř. A tomu se říká kája vyvéka. Tím pádem získává senzitivitu. A senzitivita těla a senzitivita vědomí vlastně. Jsou dva procesy, které jsou se od sebe těžko dají oddělit. Obzvláště, jak se budeme učit večer, v učení cesty Bodhisattvy vlastně i nirvána, i stav nirvány je stav, který se od těla nebo od počitků těla nedá striktně oddělit. Jelikož, jak už jsme se zmínili, v cestě bodhisattvu používáme nedualistický přístup. V tom smyslu právě zjemněním počitků těla zjemňujeme počitky. Z... Vědomí a zjemněním počítku vědomí. Zjemňujeme moudrost. A ta vlastně proces osvobození se od strasti je zjemňování moudrosti a ta největší moudrost z hlediska buddhismu právě patří moudrosti rozlišení nirvány. čili dá se říci nirvana viveka. Tak to je první věc. Jestliže chceme meditovat a získat to, co v meditaci hledáme, tedy bezproblémové fungování ve světě nebo bez fungování ve světě bez větších problémů. Ten, kdo má jemnější rozlišení, nesetrvává v problémech. Ten, kdo má hlubší rozlišení, jelikož všechno bere na sebe a bere sebe jako něco skutečného, něco odděleného, právě proto jeho problémy trvají. Ten, kdo má jemnější rozlišení, jeho problémy nemůžou trvat dlouho. Teď, než se dostaneme k druhému druhu vyvéka, správného rozlišení neboli správné izolace. Třeba poznat i prostředky k oddělení těla nebo k izolaci těla. Ty prostředky k izolaci těla první prostředek, jsme se už zmínili, to je, že se uchýlíme do samoty zde to znamená v prostředí, kde žijeme společně, to znamená, že přesto, že žijeme v kolektivu, naše mysl zůstává uvnitř. Právě v Číně, v Japonsku, v Koreji, na Dálném východě tato část tréninku je nejdůležitější vlastně meditujeme v kolektivu. Tím, že meditujeme v kolektivu, to má tu výhodu, že vlastně pokud se opravdu snažíme, měli bychom vidět stejnost, ať už prebývání v lese nebo prebývání ve městě, což je ta největší z hlediska praxe bodysatvy. To, to je ta nejhlubší praxe vidět, mít stejné počitky, stejné vědomí, jak ve městě, tak i v jeskyni nebo v lese, by o samotě. Čili prožívat izolaci u prostředavu, To je ta část poznání, která je obzvláště, některých z nás se zabývají Zenem, z tradicí Zenu, je obzvláště zdůrazňována v této tradici. Tak například velký japonský Jogin Dogen se učil mnoho let v Číně e, za Zen a ani nevěděl, kdo je jeho, kdo sedí vedle něho. <laughs> nevěděl, nepoznal ho. Tak s takovou vášní praktikoval za zem. Další prostředek k izolaci těla je ásána, Věda ásána. Asána znamená doslova sed. Ale ásána vlastně neznamená jenom pozice v sedě, ale znamená to i všechny pozice. Ale hlavně pozice v sedě proč hlavně pozice v sedě? Protože pozici v sedě můžeme prodlévat nejdelší dobu s bdělou myslí, aniž bychom měnili pozici těla. Proto většina z nás je zvyklá meditovat v sedě, protože Seděje je udržet dělost a udržet asana je definovaná v józe jakožto pevná a pohodlná pozice těla. Tedy uchýlení se do samoty a Naučení se pevné pozici těla. To je vlastně předpoklad izolaci těla. Jestliže máme pevnou a pohodlnou pozici těla, zůstáváme v ní dlouhou dobu, pak vědomí se lehce navrátí k sobě. Jestliže ale naše pozice těla se stále mění, na no vědomí, pak se nenavrátí k sobě, protože stále bude sledovat počitky v těle. Je to tak? Proto izolace těla a izolace mysli je vlastně proces, který se jeden od druhého těžko dá oddělit. Ten, kdo je zvyklý stále hledat venku, nechávat mysl v hledání venku, ten obyčejně neposedí v pohodě ani v, v pohodlné židli dlouhou dobu. Stále se bude vrtět po pěti minutách nebo i pomíň po několik, po dvou minutách. Už změní pozici, ačkoliv bude sedět v, na sebe sebepohodlnější pozici. Je to tak? Hm? To je právě proto, že jeho mysl je obrácená ven. A pokud je mysl obrácená ven, z hlediska jogy, je to stav rozptýlené mysli. Co je stav rozptýlené mysli? Opičí mysli. Jestliže slyšíme zvuk, mysl běží za zvukem, jestliže vidíme barvu, která nás zajímá, mysl běží za barvu, jestliže cítíme počítek v těle, který bereme na vědomí, ať už je to v koleně, nebo v rameně, nebo v rukou, tak mysl běží tam, jako opice pak stále mysl se mění, a je úplně zaostřená na početky těla. A tato mysl nemá jakoukoliv schopnost jemnějšího eh, pochopení. A to se manifestuje tím, že jestliže tak jako opice, jestliže se nám nějaký objekt líbí, Hned se ochytneme a nepustíme ho. Jestliže se nám nějaký objekt nelíbí, hned se rozlobíme. A to je právě proto, že naše vědomí je obráceno ven. Je to tak? Je třeba to vidět, že tady nějaký Dama Dípa nepovídá věci, co s námi nemají co společného. Musíme to vidět zevnitř, jestli je to tak, nebo není. Hm? Vlastně z hlediska jogy, jakožto vědy, všechny stavy Nepříhodné nezdravé stavy vědomí, které ovlivňují tež nezdravé stavy těla, zdravé stavy, které jsou spojené se zdravými stavy těla, jsou stavy koncentrovaného vědomí. Hm? Jestli je tomu tak, nebo jestli tomu není tak, Každý musí poznat právě na sobě. Z knížek to nikdo nepozná. Musíme to poznat tak, že se obrátíme do své vlastní laboratoře a hledáme tam. Je to opravdu tak, že všechny nepříznivé stavy vědomí, jakožto naše starosti, naše deprese, naše strachy, naše chtíče, naše nevole jsou spojené s rozpíleným stavem vědomí, anebo to tak není, jsou spojené s koncentrovaným stavem vědomí, kde koncentrace trvá. třeba sám poznat, třeba sám vidět. Pak to může mít dopad na naše jednání. Jestliže to sami ve své vlastní laboratoři nepoznáme, nebude to mít žádný dopad na naše vědom, na naše jednání. A dopad na naše vědomí je dopad na naše jednání, protože jedině z věd Jestliže je dopad na vědomí, jednání se může změnit. Teď, co se týče pevné a pohodlné pozice těla, to je tež celá věda, o tom by nám tady Monika mohla něco říct, jakožto žákině našeho společného přítele, pana Čumpelíka. Hm? Několik slov možná, hm? že správná pozice těla je založená na správné podpoře těla. Vlastně tělo není nic jiného než mechanika. A jestliže sedíme, tak kde je naše správná podpora těla? Možná Monika by to mohla vysvědlit. Hm? Aby si tady nebyla <laughs> bez aktivity. Hmm? No. Hmm. Pro tu správnou pozici v asáně je důležité, aby páteř byla narovnaná. A k tomu, aby se narovnala páteř, tak musí mít oporu. A ta opora je o končitinu. Vychází to z toho, že pokud e, nám Končetiny jako vysí na páteři, tak páteř se musí někde ohnout, aby se opřela. Když máme oporu o ruce a o nohy, tak je ta páteř narovnaná a z toho vyplývá pak i, myslím, snadnější koncentrace, a jinak tam je to koloběh brány je tak jiný. Prámě, jiný. Takže... <kým> Ta opora o ty nohy má být taková, že máme sedět z koleny níž, než je pánev, jsme měli ty kolena na zemi, měli bychom je mít zvednutý, protože ty vektory, jak je to mechanika, tak ty vektory, když máme kolena výš, tak jdou jako směrem dovnitř a ne ven, ta opora je dovnitř a ne na těch končetinách. A je to podobný? nohou jako úrukou, i když my ty ruce používáme dneska jinak, ale pořád máme to tělo jako čtvernož, si říká Jirka Čumpelík, takže prostě se máme opírat i o ty ruce, ne ve smyslu, jako že musíme mít někde nějakou pevnou podložku, ale ten tak svalů má mít ven. Takže nejlépe no. <hým> to představit si to, jako, že třeba No, Zatím loktem je šlacha, která upíná svaly e, na paži, a že se opíráme o lokty a o tu vnější malíkovou hranu. Jako i u těch rukou, když sedíme. Takže bychom měli mít tedy oporu pro ty končetiny, ruce, a pak se snadní, jako narovnáme. A je to na cvičení asi delší, no, ta průprava. Tak jestli to takhle stačí. No, tak jenom ten základ. Možná, že v příštích dnech se ještě o to budeme dále zajímat. Hm? Ale v rámci tohoto základního vysvětlení myslím, že by to stačilo. Všichni jsou spokojení. Hm? Tak tedy podpora izolace těla je samota a pevná a pohodlná pozice těla, o kterou ovšem, jelikož většina z nás, já bych skoro řekl všichni z nás v dnešní společnosti, mám špatné zvyky těla, no tak tuto eh, o tuto vědu asány musíme se zajímat a musíme na tom pracovat, aby jsme ty zvyky změnili které vlastně přizpůsobují to, že už v raném věku mnoho z nás, mnoho lidí z nás, už má páteř ohnutou. No a pak po šedesátce už vypadají jako starci. A to je právě tím, že vlastně nedávají důraz na toto vlastně fyzickou část naší osobnosti. Tedy Jirka Čompelík obzvláště zdůrazňuje, že vlastně tělo pracuje podle signálu, které dostává z mozku. A my ty signály musíme vytvořit aby hráli pro nás, ne aby hráli proti nám. Hm? Když budou hrát pro nás, tak nás budou napřimovat, když budou hrát proti nám, tak pravý opak nás budou krivit. Hm? Takže ta věda je vlastně z vědeckého hlediska je toto poznání, jak ty signály z mozku nastavit tak, aby hráli pro nás, ne proti nám. No a o tom vlastně je ta celá věda, asán těch pozic, co se učí lidi dneska jako jogu, hata, část hata jogi Ovšem toto je jen vnější jóga. A vnější yoga tedy ve smyslu pomoc k vnitřní józe, což je yoga samády. My se učíme jogu, aby jsme nakonec tež se naučili jogu samády, což je vlastně ta konečná joga. No a teď druhá izolace se nazývá Chita Viveka. Čitá vyvéka znamená izolace vědomí. A izolace vědomí, anebo jemné rozlišování vědomí, znamená, že meditující získává schopnost Nenechat vědomí běhat, hledat v budoucnosti, hledat objekty v budoucnosti, vzpomínat si na to, co bylo, ale plně prožívat tento moment tím, že se obrátí na meditační objekt, který používá k tomu, aby jeho mysl. Se zbavila opičí nátury. Hm? Tento meditační objekt se jmenuje Karmastána nebo Kamatána. Kamatána to znamená místo, kde se jogín koncentruje. Místo, které používá k tomu, aby jeho mysl, opustila tendenci se obracet ven a vrátila se domů. Karma v buddhismu nemá jen pasivní význam, tak jako to často bývá v učení hinduistickém, ale má především význam vůle. Čili meditovat znamená použít vůli, aby, naš, aby naše vědomí se obrátilo dovnitř a zůstalo uvnitř pomocí objektu. Pokud nemáme objekt a nemáme leté zkušenosti v meditaci bez pomoci objektu nenaučíme mysl prodlévat uvnitř, Není možné se naučit meditaci bez objektu, pokud nemáme hlubší zkušenost meditace s objektem. Právě proto, ať pracujeme na jakékoliv meditaci, ať je to tantrická meditace, ať je to meditace moudrosti, zen nebo ať je to teravádová meditace, nejlepší je začít se učit meditaci prostředkem objektu. A jak už jsme se zmínili, nejpříznivější objekt je dech. A to z důvodu, který jsme vysvětlili, dech nás nikdy neopustí. Jestliže jsme zvyklí použít koncentrovanou mysl na dech, jelikož ten nás nikdy neopustí v jakékoliv situaci, kdy naše vědomí se rozptiluje, kdy se staneme neklidní, kdy máme strachy nebo deprese, nezdravé myšlenky. Jestliže se meditující obrátí na dech a má zvyk pozorovat dech s koncentrovanou mysli, pak tyto nepříznivé stavy vědomí by měly okamžitě zmizet. Z hlediska jogy jediná cesta k hlubšímu poznání je učit se meditaci tak, že pracujeme s oddaností a pracujeme neustále. Bez odanosti a bez neustálého úsilí se v daleko nedostane. Tomu se zvyká satata sakatia. Se odaností a bez ustání. Jestliže se naučíme s odaností a bez ustání, Praktikovat izolaci těla a izolaci vědomí, yoga se nám stane přirozená. Jestliže se to nenaučíme, no yoga nebude nikdy přirozená. A yoga bude pro nás něco, zvnější, něco vnějšího. Jestliže yoga je pro nás něco vnějšího, znamená to, že nejsme jogíni. Protože yoga přichází zevnitř. A dnes, bohužel, tendence je, že mnozí z nás, kdo se zabývá jogou, se zabývají pouze vnější jogou. A vnější jogou, ačkoliv můžou dostat jistou lepší fyzickou kondici, jejich nepříznivé stavy vědomí to neovlivní. Naopak, jejich nepříznivé stavy vědomí se stanou ještě horší, protože tím, že praktikují pouze asány, získají z toho senzitivitu, pokud ji nepoužijou k vnitřní józe tak ty stavy budou ještě hlubší. Tedy tím, že se soustředíme na meditační objekt, tím vlastně praktikujeme čitavý věka, tím praktikujeme izolaci vědomí od zbytečného myšlení. A zbytečné myšlení, když se na to správně podíváte zevnitř, je v vlastně stále spojené s tím, co bylo a co bude. Buddhismus učí, že co bylo, to už bylo, co bude, to ještě nepřišlo. Jediné, co je v našich silách, je zvládnout tento moment. Proto právě meditace nám nepřinesle to, co chceme, pokud tento princip nepochopíme, jestli se tento moment stane věčný, no tak pak získáme hlubší poznání jogy. Jestliže se tento moment věčný nestane, no vlastně k hlubšímu poznání jogy těžko získáme přístup. Na tom můžeme jedně pracovat, jestliže pochopíme důležitost meditace jakožto oddanosti a nepřetržitosti. Hm? Jestliže se tomu tak stane, naše vědomí se zjemní a Mění se. Jestliže se to tak nestane, naše vědomí se nezjemní a nepřemění se. A v té tradici, kterou se budeme zabývat večer, v tradici yogačára, právě proces vysvobození není nic jiného než proces přeměny vědomí v moudrost. hrubého vědomí v stále jemnější stavy vědomí. A to začíná právě tím, že se naučíme se stále menším úsilím se koncentrovat na meditační objekt. A meditační objekt je třeba pochopit z hlediska tradice yogačáry, vlastně z hlediska cesty. Z hlediska tradice joby. meditační objekt je vždy mentálním objektem. I když meditujeme vypasanu, vlastně z hlediska jógačáry, Poznáváme mentální objekty, i čtyři elementy, nebo pět elementů, i agregáty existence a tak dále. Objekty poznání v buddhismu jsou všechno mentální objekty. Jemné rozlišení patří jen mentálním objektům, nepatří. Objektům, které chápeme na základě pěti smyslů. To je třeba si uvědomit. Tedy jestliže naše krátce řečeno, jestliže naše mentální vědomí se obrátí ven, je to vždy rozptýlené vědomí. Jedině, jestliže se mentální vědomí pomocí meditačního objektu obrátí samo na sebe, může se zjemňovat. Čili proces meditace je vlastně začíná z hlediska vnitřní jogy. V yogi samády začíná tím, že se meditující učí prostředkem kamatána, karmastána, prostředkem meditačního objektu. Se učí použít to vědomí, které se nerozptyluje ven. Pokud se naše vědomí rozptyluje ven, manifestuje se to jak? naším hlubokým zvykem ospalosti, letargie a nebo rozpíleň. Tyto zvyky, čím více meditujeme, tím hlouběji si budeme uvědomovat, jak hluboké tyto zvyky v nás jsou.